прицкерами, із докторовичами, із кривошеями. Кухня одна, всі про всіх усе знають. Хто сидить в тюрмі, хто на базарі торгує, хто жінку б'є, хто смачніші пироги пече. А Василинці найкраще, вона б усіх бажана гостя. Вся комуналка її на колінах чукика. Приходить мама з роботи, як фея, з запахом червоної москви, починає вичитувати Тані, дядькові, що знов дитину не вберегли, а Василинка, от кашлявши, як стара баба, милостиво вступається. Вони берегли, вони не хотіли. Це я сама, я тільки два рази вовчене морозиво лизнула. Ну, три, чесне слово, не більше. Вони говорять з лікарем про якесь нехороше пірке, про туберкульозу няньки і загрозу дитині. Та Василинці вже однаково. Мама пересердилась, перекричала, переплакала. Тепер пішла пекти пироги з сиром з варенням, сливовим і вишневим, а ще з капустою, бо завтра свято. Дядько Василь приходить веселий. Знов Роза, прицкир йому самашедший єврейський анекдот розказала, І доповідає Василинці. «Віра коряїна тебе пригостить пиріжками з маком, а кривоше і стаком». Василинка сердиться. Вона не любить, як дядько насміхається з неї, глузує, каже своє дурне словечко, «оглобля». «Що воно за оглобля?» Василинка не знає. Але на дядька ображається і більше до нього не говорить. Він підлизується до неї і каже, що пироги вже пахнуть, як у раю. О, справді пахнуть, внюхується Василинка. А тільки зараз їй зовсім не хочеться їсти, тим паче, що без риб'ячого жиру вони їй нічого і покуштувати не дадуть. Риб'ячий жир Василинка ненавидить і дуже вередує, коли дядько ганяється за нею із пляшечкою і ложкою. Треба просто хитрувати. Обдурити мало або й заливати жир, тримаючи цього в'юна у двох і стани й у силу міць. Мама знову сердиться на неї. Коли вона сердита, завжди каже на Василинку «Ліна», а не «Ліночок». Хоче підкреслити, що дочка вже доросла, скоро в школу. Через два місяці їй буде шість років, і короткі слова з книжок і з газети «Правда» великими літрами Василинка читає усім втіху майже правильно. Уся в мене, гордо каже тоді її головна нянька, дядько Василь, а тато тільки глузливо гамикає. Куди тобі до неї? А ще Василинка вміє писати слова імена всіх квартирних пожильців. Тільки літери Я та Р пише навпаки, на виворіт. Вовка шнейдер, її шестирічний друг, і ще раніше читати навчився. Так він же на рік старший. Шнейдери живуть у підвалі на Золотоворіцькій, якраз під квартирою Василинки. Дівчинці дуже подобається тютя Маня, повногруда вовчина мама з одним хворим очком, до того ж просто примагнічує її великий оранжевий абажур з китицями. Від нього віє теплом і казкою. У їхній квартирі такого, на жаль, нема, і Василинка охоче поміняла б той здоровий чорний рояль на цей чарівний абажур. Взагалі вона хотіла б жити не на другому поверсі, а в тюті Мані, внизу. Бо з їхнього вікна можна вилізти, якщо підставити стільця просто на грядку, де ростуть білі і бузкові високі ромашки. Тетя Маня каже, називаються вони космеє, хоч ніякі коси в них не ростуть. А ще тут цілий ліс, чорнобривці, нагідки, красолька. Зі стеблини красольки дівчатка роблять на мисто. Навіть коли золотих воріт через дорогу, і біля Софії такої краси нема, як у них під вікнами. А сама лише стрижена трава. Василинці шкода, що будуть брати в селі другу няньку. Тані треба лікувати туберкульоз. І Катя, і Таня, і такі чудові книжки читали. Чи як вона помирала через свої хворі нирки, нефрит, давно, ще взимку після скарлатини, то Таня могла їй по п'ять разів перечитувати різні оповідання. Найбільше тоді запало в серце Василинці про маленьку дівчинку, яка весь час чогось плакала, і мама, щоб вона заснула, напоїла її настоєм з маку. Тоді дівчинка перестала кричати і нарешті заснула. Василенка прийшла з панщини, а донечка мертва. І не прокинеться вже ніколи. Василенці шкода було не так дівчинки, як її дурної мами. І своєї мами теж, бо Василенка все одно помре. Аналізи страшні, сказали лікарі, жахливі. Вони тата вже викликали з відрядження, щоб її ховати. А мама в лікарню її не віддала, щоб не знущалися, а лікує вдома. Кофайки Василенці пошили, щоб вона підніла, і піч так натоплюють, що самі всі майже голі ходять, а їй треба відніти, щоб не отруїлася кров, бо в неї якась така ура-мія. Ну, на горщик Василинка зовсім не ходить, бо нирки не працюють, а мама жде і вірить, що запрацюють. Раз вона каже, може так і буде, а тільки у Василинки от той духоти вже під реберцями і за лопаткою болить, і вона дуже втомилася. Витомилася чекати, коли ж це вона нарешті помре. Лікарі ж і професор сказали, що три-чотири дні, а вже он скільки. Хоч би скоріш. Василинка просила Таню читати ще про дівчинку, а сама відверталася до стіни і ковтала сльозинки та й кома злизуючи її зі стік. Коли ж Тетяна хотіла йти, гадаючи, що дівчинка заснула, хора, манюня, сопучив подушку, негайно озивалася, не йди, читай ще, спочатку. Це було перше знайомство з українською літературою в прозі. Бо множество віршів, які знала дівчинка з двох років, починаючи з некрасовського мужичка Сноготок, який сам возить з лісу дровишки, до класичного гарбуза, котрий ходить по городу, питається свого роду.